По дорозі Маркіян Тадейович заготує для начальника міліції якусь веселу оповідку, а потім, вичекавши момент, піде в атаку. А Ярославу нагайно відпустіть, бо без неї полакали мої зобов'язання. Весь ваш райвідділ за день не зробить того на полі, що одна Ярослава. Три хустки цього разу везла? То ви краще трусніть наших кооператорів, хай вони завезуть японські хустки в магазини, тоді моя Ланкова їздитиме до Одеси як туристка. А хустки вона везе для Ланки, це я їй замовляв. Оскільки вітер дув саме з Одеси, Ярослава уявила, скільки кораблів він прибив до портового причалу. Уявила, як з важелесними чемоданами сходять з них по трапу моряки. Під її серцем заворушилася омамлива, терпковата спокуса, і вона притьмом вирішила – «Треба їхати!» Ця думка так підхльоснула її, що вона вп'яте обігнала ланку і швидко пішла вперед, тримаючись свого рядка на помідориську. Ставалося, червоні помідори самі зриваються із стебла і скачуть у Ярославин кошик. Городищенський міліціонер Сашкотур сидів посеред подвір'я і на стільчику і чистив свого службового пістолета. Цю священнодійну процедуру він виконував після кожного об'їзду городищ та савчених хуторів, які в сукупності складали його володіння. Під час цих об'їздів поле його довжелезної шинелі вільно спадають з мотоцикла і волочаться по землі. Тому вони завжди або в болоті, або в реп'яхах, а іноді у свіжому коров'ячому кізякові, що не тільки не псує сашкові настрою, а й наводить його увечері на роздуми про пережитий день. У війну Сашко чотирирічною дитиною пробився у городища, які великодушно дали йому хліба й тепла. Парубком він зник кудись, а через кілька років знову з'явився на сармацькому горбі, у міліцейській шинелі на старому мотоциклі без заглушувачів. Сашко любить біля кожного стрічного зупинити свого ревучого мотоцикла і запитати, чи не помічено чогось підозрілого у городищах. В такому випадку найкраще відповісти – «Хіба після тебе, Сашко, щось можна побачити? Ти ж крізь хатню стіну все помічаєш». Тур почне тонко, паскляво, як молодий когутик, гигикати, поплескуючи себе по полах кишені, стопом курювати зійметься з неї, і колицею муская чепурненька молодичка докине по своїх сопілчаних реготах. «Го, я такий, що якийсь одяг бачу», Тепере те перете дочекалися, що мода знову нижче коліно пустилась. Галіта не чекають. Уже за тридцять п'ять перескочили те перете. Я поїхав, а ти дивись, дивись, не лише кругом себе, а й у себе дивись. Якби щось побачила і надумала, помани мене. Напнуться на вітрі поле, жбухне їдучим димом мотоцикл і заблищить з під шанелі провисла каштанова кобура. Коли Сашко заходився чистити пістолета, то вкладав у цей ритуал стільки натхненій уваги, що не помічав, як його трирічний синок непомітно крав якусь маленьку деталь. Кілька днів грався нею, аж поки вона не втрапить батькові на очі. Сашко вестиме затяжне слідство, допитуючи свого шибеника, від чого ця штучка. Малий уперто мовчатиме, і тур вкине ту залізячку, у скриньку для інструменту від мотоцикла. Сашко чистий на подвір'ї пістолета, насвистував, роздуваючи рум'яні, як вареники з вишнями, щуки. Знічев'я наводив дуло на Мартина опудало з горобцями на плечах, лучив у те місце, де сходяться поле піджака колишнього Мартиного постояльця, і від цього збивався з мелодії улюбленої пісні. Ой ти, доню Катерину, що з тобою діє? Чомусь тобі моя доню фартух коротіє? І саме в цей час У дуло пістолета влетів вітер Болюче різонув Сашкову Ледь викочену з орбіти зіницю Вмив її сльозою Тур зопалу заплющив очі Пригадав домить, коли з'явився на світ чхнув, стільчик під ним перехнябився. Падаючи, Сашко випустив з рук пістолета навсіяний піском подвір'я. Він підводився із землі і чекав, що Мартина опудало ось-ось вистрелить у нього. Колгоспний мельник Микола Подорожній, такий довготелесий, що руками переводить високу телевізійну антену на своїй хаті, то на Київ, то на Молдавію вийшов із млина, щоб струсити з піджака борошняний пил. Але вітру не було, то що не витовче, а пил знову сідає на вологі плечі. Скинув позначеного в багатьох місцях олійними плямами піджака і довго ним, стоячи на мості над млиновими лотоками. Вже хотів одягатися, коли побачив, що весь витрушений борошняний пил знов осів йому на червону спортивну блузу, на грудях якої золотистими літерами було виписано СРСР. -СР». В такій спортивній формі недавно виступала радянська баскетбольна команда на чемпіонаті світу. Микола перегнувся через та мосту і довго дивився у гудяний вир, що крутив піском як маком у макітрі. Колись Микола Подорожній був головою сільської ради. Але в кабінеті його застати було неможливо, бо мусив весь час згинатися вдвоє, щоб не гупати тім'ям у стелю та одвірки. То попросився в завідувачі млином, де може вільно випростатись. Знаний Микола Подорожній у городищах та в окільних селах, звідки їздять сюди на помел, ще й тим, що має дев'ять синів. П'ять з них грають за баскетбольну команду Республіки, а три – за збірну країни. І вже кілька літ хоче десятого, але дружина його втомилася і від дев'ятьох. Миколу ж цікавить. Десятий був би також довго телесим, як громовідвід, чи мав би нормальний зріст. Подорожній дивився у водяний вир, а в цей час за пліч підбіг до нього вітер, Вимів борошно з уже присивілої чуприни, витріпав спершу блузу, а потім штани, вже хотів бігти далі, коли його захмелив солодкавий запах свіжої олії. Він кинувся в млин, зняв стоп борошняної куряви, забілив кількох помельців, що порались біля коша, запитав у них дорогу на Київ, але, не дочекавшись відповіді, побіг на сарматський горб. А старий млин ненаситно став жарти пшеницю, і то так ненаситно, що помельці встигали розв'язувати лантухи. Річ у тому, що коли на початку цього століття городищенці у складчину заходили ставити водяний млин на бузькому кільці, багато частин узяли від старого вітряка. Жорновий камінь вітряка й досі перетирає своїми тупими зубами зерно для хлібогідів із сармацького горба іноді принаджуючи до себе і молдаванів, і Сороцького степу. Отож, жорновий камінь, напевне, пригадав ті свої юні часи, коли його розкручував вітер, вошалів від цього спогаду, йому здавалося, що він котиться із сарматського горба донизу, обертався довкола своєї осі дедалі швидше і швидше, тепер уже не бух крутив водяне колесо, а водяне колесо швидко переливало бух у річище. Олія перехлюпнулась через вінця велетанської добової балії, паща коша ковтала все, і нерозв'язані мішки з пшеницею, але із борошняного рукава сипався щебінь та кам'яний пил. Микола розгубився і отямився лише тоді, коли відчув, що млин уже починає жувати полу його пічака.